Розділ 13. У Марселі Роберт викрав машину. Це був Fiat 1800 Spider з відкидним верхом, припаркований у темній вуличці. Машина була закрита, у запаленні не було ключів, але це зовсім не збентежило Роберта. Переконавшись, що за ним ніхто не спостерігає, він зробив проріз у брезентовому верху, просунув усередину руку і відчинив дверцята автомобіля. Сівши за кермо, він сунув руку під приладовий щиток і витяг усі дроти, з'єднані із замком запалювання. Тримаючи в одній руці червоний провід, Роберт іншою рукою з'єднував з ним почергова решту дротів, поки не засвітилося світло на приладовому щитку. Тоді він з'єднав разом ці два дроти і став підбирати до них наступний провід, поки не завівся двигун. За хвилину Роберт був уже на шляху до Парижа. Насамперед йому треба було зв'язатися з Лі По. В'їхавши до передмістя Парижа, Роберт зупинив машину біля телефонної будки. Він набрав домашній номер телефону Лі і почув знайомий голос, записаний на автовідповідач. «Доброго ранку. Шкода, що мене немає вдома, але небезпека того, що я не передзвоню вам, виключена. Увага, стежте за гудками». Роберт відрахував слова за їхнім особистим кодом, і йому вийшло. Шкодую, небезпека, увага. Телефон, звісно, прослуховується. Лі чекав на його дзвінок, тому попередив Роберта таким чином. Треба було якнайшвидше зв'язатися з ним, і для цього слід скористатися іншим кодом, який вони застосовували в минулому – Роберт по Рю-Дю-Фобур, Сент-Оноре, йому доводилося гуляти цією вулицею Сюзан. Він згадав, як вона зупинилася перед вітриною магазину і застигла в позі манекена. «Ти хотів би побачити мене в цій сукні, Роберте?» «Ні, я хотів би побачити тебе без неї». Вони відвідали Лувр, Сюзан застигла перед Моною Лізою, очі її наповнились сльозами. Роберт попрямував до редакції газети «Ле Матен». Не доходячи кварталу до будівлі редакції, він зупинив якогось хлопця. «Хочеш заробити 50 франків?» Хлопчик підозріло глянув на нього. «А що треба робити?» Роберт написав кілька рядків на аркуші паперу і просяг його хлопчику разом із 50 франками. Треба просто віднести цю записку до відділу оголошень газети «Ле Матен» із задоволенням. Роберт простежив за хлопчиком і побачив, як він увійшов до будівлі редакції. Він встиг вчасно, і в ранковому завтрашньому випуску з'явиться його оголошення. «Тіллі, тато дуже хворий, потрібна твоя допомога. Будь ласка, постарайся побачитися з ним якнайшвидше, мама». Тепер йому залишалося лише чекати. У готелі Роберт навіть і не думав поткнутися, тому що їх персонал вже, напевно, попереджений. Париж був для нього бомбою сповільненої дії із запущеним механізмом. Роберт сів у заповнений туристами автобус і вмастився на задньому сидінні, опусивши голову. Туристичний автобус відвідав Люксембурзький сад. Лувр, гробницю Наполеона та ще десяток інших визначних пам'яток. І Роберт постійно намагався триматися в центрі натовпу. День 22. Париж, Франція. У складі іншої туристичної групи Роберт купив квиток на нічне шоу в Молен Руж, яке починалося о 2 годині ночі. Після закінчення шоу він провів решту ночі на Монмартрі, переходячи з одного бару до іншого. Ранкові газети не з'являлися на вулицях раніше п'ятої ранку, і за кілька хвилин до п'ятої Роберт уже стояв біля газетної сійки і чекав. Під'їхав червоний фургончик, і хлопчик жбурнув на прилавок «Сто з газет». Роберт схопив першу і відкрив на сторінці, де розміщували оголошення. Його оголошення було надруковано, тепер залишалося лише чекати. У півдні Роберт зайшов у невелику тютюнову лавочку, де на дошці було розвішано з десяток приватних оголошень про пошук помічника, здачу квартири, продаж велосипеда тощо. У центрі дошки він побачив оголошення, яке шукав. Тіллі дуже хоче тебе побачити. Зателефонуй їй за номером 50 41 26 45. Після першого жгутку трубку взяв ліпо. «Роберт, привіт, Лі. Боже мій, хлопче, що відбувається? Сподіваюся, що ти зможеш мені пояснити. Друже, що тебе, до тебе прикута більше уваги, ніж до президента Франції?» Телеграми щодо тебе йдуть одна за одною. Що ти на Коїв? Ні, не треба нічого казати. Як би там не було, ти у серйозній небезпеці. Телефон у посольстві Китаю прослуховується. Мій домашній теж. За моєю квартирою встановлено спостереження. Мені поставили багато запитань щодо тебе. Лі, а в тебе є якісь міркування щодо того, що все це не по телефону? «Ти пам'ятаєш, де живе Сун?» «То була подружка Лі». «Так. Я зустріну тебе там за півгодини». «Дякую». Роберт чудово розумів, на яку небезпеку наражається Лі, вплутуючи його в цю справу. Він пам'ятав, що трапилося з його приятелем із ФБР Елом Трейнором. «Чорт забирай! Я, як Йона, приношу смерть усім, хто стикається зі мною». Квартира Сун знаходилась у тихому кварталі Парижа на Рю де Бенувіль. Коли Роберт підходив до будинку, небо затяглося важкими дощовими хмарами, і до нього долинули віддалені горки грому. Увійшовши до вестибюлю, Роберт натиснув на кнопку дзвінка, і Ліпо моментально відчинив йому двері. Заходь, сказав він, швидше. Китаєць зачинив двері за Робертом і замкнув їх. Ліпо зовсім не змінився з того часу, як Роберт бачив його восстання. Високий, стрункий, невизначеного віку. Чорт забирай, лі, ти знаєш, що відбувається. Сідай, Роберте, він сів. Лі, якийсь час уважно розглядав його. Ти колись чув про операцію Кінець Світу? Роберт насупився. Ні. Це має якесь відношення до НЛО? Саме безпосереднє. Світ знаходиться на межі катастрофи, Роберт. Прибульці прилетіли на землю, щоб знищити нас. Коли вони були тут три роки тому, то зустрілися з представниками влади, де вимагали зупинення всіх ядерних підприємств та припинення використання природного палива. Роберт із подовим слухав його слова. Вони вимагали припинити видобуток нафти та випуск хімічних речовин, гуми та пластмас. А це означає закриття тисяч заводів у всьому світі, припинення роботи автомобільних та сталеплавильних заводів. Світовій економіці це загрожує повним занепадом. Але чому вони? Вони заявили, що ми забруднюємо Всесвіт, знищуємо землю та моря. Вони хочуть, щоб ми припинили випускати зброю та перестали воювати. Лі, група впливових людей із 12 країн зібралася разом. Це великі промисловці США, Японії, Росії, Китаю. Людина на прізвисько Янус організувала розвідувальні агенції по всьому світу, щоб здійснити операцію Кінець світу і зупинити прибульців. Ти чув про космічну зброю? «Зоряні війни» – це супутникова система, призначена для того, щоб збивати радянські міжконтинентальні балістичні ракети. Лі похитав головою. Ні, це лише прикриття. Космічна зброя створена не для боротьби з росіянами. Вона призначена спеціально для знищення НЛО. Це єдиний шанс зупинити їх. Роберт сидів нерухомо, намагаючись осмислити все те, що сказав йому Лі. А грім за вікном гримів все сильніше. Ти хочеш сказати, що за всім цим стоять уряди, краще сказати певні групи у кожному уряді. Операція «Кінець світу» проводиться за приватною ініціативою. Тепер ти зрозумів? Боже мій, уряди не знають, що Роберт подивився на китайця. А звідки ти все це знаєш? Все дуже просто, Роберте, спокійно відповів китаєць. У цій організації я представляю Китай. У його руці з'явилася Берета. Роберт здивовано глянув на пістолет. Лі, китаєць натиснув на спусковий гачок, і звук пострілу злився з ударом грому та спалахом блискавки за вікном. Розділ 14. Перші шкраплі свіжої дощової води розводили її. Вона лежала на лавці у парку, надто втомлена, щоб рухатись. Останні два дні вона відчувала, як життєва енергія покидає її. «Мені доведеться померти тут, на цій планеті». Вона поринула в сон, який уже вважала останнім, і раптом пішов дощ. «Благословенний дощ!» Їй важко вірилося в це. Вона підвела голову до неба і відчула, як холодні краплі стікають по обличчю. Дощ набирав сили. Свіжа, чиста вода! Вона встала і підняла руки на зустріч дощу, що давав їй нову силу, повертав її до життя. Вона дозволяла дощовій воді наповнювати її тіло – Яке жадібно вбирала вологу, поки вона нарешті не відчула, що втома прийшла. Вона ставала все сильнішою і сильнішою, і ось уже вона думала я готова, я можу цілком ясно міркувати. Я знаю, хто допоможе мені повернутися назад. Вона дістала маленький передавач, заплющила очі і почала концентрувати енергію. Розділ 15. Життя Роберту врятував спалах блискавки. Він несподівано засліпив китайця в той момент, коли він натискав на спусковий гачок. Роберт смикнувся, і куля потрапила йому в праве плече, а не в груди. Лізі брався вистрілити вдруге, але Роберт завдав удару з боку і вибив пістолет з його руки. Лір вонувся вперед і вдарив Роберта в поранене плече. Біль проназав все тіло, піджак Роберта намок від крові. Викинувши руку вперед, Роберт завдав удару ліктем, і китаєць заривів від болю. У відповідь він спробував завдати Роберту удару ребром долоні по горлу, але Роберту вдалося парирувати цей удар. Стоячи один до одного, вони повільно кружляли по кімнаті, важко дихаючи і вичікуючи вдалого моменту для нападу. Ця смертельна сутичка проходила мовчки, і кожен з них розумів, що живим із неї вийде лише один. Роберт втрачав сили. Біль у плечі ставав все сильнішим, а він бачив, як краплі крові падають на підлогу. Час працював на ліпо. Мені треба швидше покінчити з ним, подумав Роберт. Він рвонувся вперед у спробі завдати рискового удару. Китаєць не став уникати цього удару, а прийняв його плече, але в результаті сам Роберт виявився так близько до нього, що китайцеві вдалося завдати йому удару ліктем у поранене плече. Роберт захитався. Лі розвернувся і вдарив його в спину, і коли Роберт, спотикаючись, полетів уперед, китаєць погнав його по кімнаті, завдаючи нових ударів у плече. Роберт був надто слабкий, щоб зупинити цей град болючих ударів, в очах усе попливло. Він упав на Лі, обхопивши його руками, і вони обоє впали на скляний столик, розбивши його. Роберт лежав на підлозі, не в змозі поворухнутися. От і все, подумав він. Вони перемогли. Він лежав, втрачаючи свідомість, і чекав, коли Лі покінчить з ним. Але нічого не відбувалося. Переборюючи біль, Роберт повільно підняв голову. Лі лежав поруч із ним на підлозі, його широко розплющені очі – дивилися в стелю. З його грудей, наче прозорий кінжал, стирчав великий уламок скла. Роберт Леод висів, він був дуже слабкий від втрати крові, та ще біль у плечі був нестерпним. «Мені треба знайти лікаря», – подумав він. Тут у Парижі був якийсь лікар, послугами якого користувалися агенти. Десь у американському шпиталі, Хільзінгер. Так, точно, Леон Хільзінгер. Лікар Хільзінгер збирався йти додому, коли пролунав телефонний дзвінок. Сестру він уже відпустив, тому довелося самому взяти слухавку. Голос того, хто говорив, звучав невиразно. Лікар Хільзінгер? Так, це Роберт Веламі. Мені потрібна ваша допомога. Я серйозно поранений. Ви мені допоможете? Звісно. Де ви? Нехай це вас не турбує. За півгодини я буду в американському госпіталі. Я приїду туди. Приходьте одразу в операційну. Лікарю. Не говоріть нікому про цей дзвінок. Даю вам слово. На іншому кінці повісили слухавку. Лікар Хельзінгер набрав номер. «Мені щойно дзвонив командир Беламі. За півгодини у мене зустріч із ним в американському шпиталі. Дякую лікарю». Поклавши слухавку, лікар почув звук дверей, що відчинялися, і підняв голову. У дверях із пістолетом у руці стояв Роберт Беламі. «Я передумав», – сказав Роберт. «Буде краще, якщо ви тут обробите мою рану». Лікар щосили намагався приховати своє здивування. «Вам? Вам треба до шпиталю? Надто близько до моргу. Заштопайте мене. Та швидше». Роберту було важко говорити. Лікар хотів заперечити, але в голові в нього майнула думка. «Гаразд, як скажете». Тільки треба зробити вам знеболюючий укол. Це буде. Навіть не думайте про це, сказав Роберт. Жодних фокусів. Пістолет він тримав у лівій руці. Якщо я не вийду звідси живим, то й ви можете вважати себе небіжчиком. Чи є питання? Лікар Хельдзінгер проковнув слину. Ні. Тоді приступайте до роботи. Лікар відвів Роберта до сусіднього кабінету, заповненого медичним обладнанням. Повільно та обережно Роберт стягнув піджак. Тримаючи пістолет у руці, він сів сіл. Побачивши в руці доктора скальпель, Роберт легенько потяг спусковий гачок. «Заспокойтесь», – злякано зупинив лікар. «Я просто хочу розрізати сорочку». Свіжа рана кровоточила. «Куля залишилася в плечі», – сказав лікар. «Ви не перенесете біль, якщо…» «Ні!» Роберт не міг припустити, щоб йому ввели наркотик. «Ви маєте так!» «Як хочете!» Роберт побачив, як лікар підійшов до стерилізатора і дістав хірургічні шипці. Роберт сів на край столу, тримаючись за останніх сил, щоб не знепритомніти. На мить він заплющив очі, але лікар зупинився перед ними з щипцями в руках. «Ну, приступимо». Лікар сунув щипці в рану, і Роберт голосно скрикнув від болю. В очах усе засяяло. Він почав втрачати свідомість. «Ось і все», – сказав лікар. Роберта трусило, він важко дихав, намагаючись усіма силами взяти себе в руки. Лікар Хельзінгер уважно подивився на нього. «З вами все гаразд?» Роберту не одразу вдалося заговорити. «Так, продовжуйте». Хельзінгер почав обробляти рану перекисом водню, і Роберт знову застагнав від болю, стискаючи зуби. Нарешті, дякувати Богові, найгірше було позаду. Лікар наклав на плече щільну пов'язку. «Дайте мені...» «Піджак», – сказав Роберт. Лікар здивовано глянув на нього. «Ви не можете піти зараз? Вам навіть важко ходити». «Дайте мені піджак». Голос Роберта звучав дуже слабо. Він ледве міг говорити. Коли він дивився, як лікар іде за піджаком, у очах у нього одвоїлося. «Ви втратили дуже багато крові», – попередив лікар. «Вам...» Дуже небезпечно йти зараз, а залишатися ще небезпечніше, подумав Роберт. Він потихеньку натягнув піджак і спробував підвестися. Ноги тремтіли від слабкості. Він учепився за край столу. Ви не зможете йти. Роберт глянув на постать, що пливла перед ним, мов у тумані. Зможу. Але він чудово розумів, що як тільки він піде, доктор Хельдзінгер одразу ж зателефонує. Погляд Роберта впав на грудку бинта, яким користувався лікар. «Сідайте, на сілець, невиразно пробормотів він. «Навіщо? Що ви хочете?» – Роберт підняв пістолет. «Сідайте!» «Лікар Хельдзінгер сів!» – Роберт узяв бінт. Діяти однією рукою було незручно. Він узяв бинт за кінець і розмотав, потім підійшов до лікаря. «Сидіть спокійно і залишитеся цілим». Закріпивши кінець бинта за спинку стільця, він почав замотувати лікареві руки. «У цьому немає жодної потреби, я не збираюся!» «Заткніться!» Закінчивши з руками, Роберт почав примотивати лікаря до серця. Усі ці зусилля знову спричинили біль. Роберт спокійно глянув на лікаря. «Я не збираюся втрачати свідомість». І все-таки він зомлів. Він ширяв у космосі, повільно пропливаючи крізь білі хмари. «Прокинься!» Йому не хотілося прокидатися. Він хотів, щоб це чарівне почуття тривало завжди. Прокинься, Щось тверде давило йому вбік, і воно лежало в кишені піджака. Не розплющуючи очей, він сунув руку в кишеню і витяг кристал. Потім знову поринув у сон. Роберт. То був м'який і лагідний жіночий голос. Він знаходився на чудовому зеленому лузі. Повітря було сповнене музики. Високо в небі горіли яскраві вогні. Жінка йшла йому назустріч. Висока та гарна. Ніжне обличчя, майже прозоре тіло. На жінці була біла сукня. Голос у неї був тихий і лагідний. Ніхто більше не завдасть тобі шкоди, Роберте. Приходь до мене, я чекаю на тебе. Роберт повільно розплющив очі. Він ще довго лежав, потім раптом сів, осяяний здогадом. Тепер він знав, хто був дванадцятим свідком, і він знав, де зможе її знайти.